і почала та воля остаточно погасати. І ось тоді хтось у ньому збунтувався і почав помало підводитись. Хтось страшний і чужий у нім, і ніби й не чужий. Упертий, затятий, зціпавши зуби, він помало підвівся на весь зріст і став перед його розпластаним долі тілом. І стало... Їх двоє. Один лежав без і збайдужило, а другий звівся і закипів гнівом. «Вставай! Не встає!» І закликотів сльозами і вибухнув вогнем страшної люті. «Вставай! Вставай!» кажу. «Не встає!» Тоді він почав несамовито бити ногами лежачого і почав топтатися по його безвольному, нікчемному, розпластоному тілі. — Роздавлю, роздавлю, ганчірка, стерво, вставай! І кипів, і кликотав. Це не було видіння, це був спогад про те, що вже раз було. Це було колись. Вони йшли з Петром Зобродовою з Полтави. Вони два юнаки, що ходили в Полтаву шукати школи, щоб учитись. Верталися шляхами, спустошеними руїною і голодом. І похворіли вдвох, бо з голоду наїлися в опішні зелених слив. Хворі, голодні, виснажені, з набряклими і підбитими ногами, вони вже не могли йти. Але вони мусили йти, якщо хотіли жити. Мусили. І вже ж було й недалеко. Ось пройшли Більське, ще трохи. І вони будуть урятовані, бо дідуть до того села і до того двору, де є люди, свої люди, що не дадуть їм загинути. Та Петро, його друг вірний, вже не мав сили йти, цілком не міг йти. Завечоріло, і швидко надходила ніч, а він не міг йти. Ліг на землю, на сухий і твердий, як черепок, спалений шлях, розкидав руки й ноги, і готовий був умирати зовсім уже був при смерті а ніч як чорний круг кружляла над ними а земля чужа тверда колюча і безлюддя безлюддя максим плакав максим благав друга сам ледве тримаючись на ногах вставай вставай петрику петрусю ходімо гай гай і ще дуще благав і просив максим «Петрику! Петрусику! Вже близько ж! Уставай! Ще лише трішки-трішки! Ходімо! Петрику!» «Ні, де там? Не мови, не чув Петру. Тоді Максим раптом закипів несамовитим гнівом відчаю. Він ухопив здоровенну сукувату ламаку і, викрикуючи шалено, налетів на нещасного друга. Він бив його ламакою по ногах». «По чим попало?» — і кричав дико. «Уб'ю! Уб'ю! Іди, марзотнику, іди! Ти мусиш! Іди!» І Петрусь справді схопився і побіг. Заточуючись, біг скільки духу переляканий, а за ним гнався з ломакою Максим, набагато менший за друга. Але такий от затятий він гнав нещасного друга, як барана уздовж по шляху гнав його туди, де їх обох чекав порятунок. Так вони удвох утекли від загибелі, що вже була неминучою. «Вставай!» Той, що на ногах, несамовито бив лежачого. Напруживши всі сили, Максим шарпнувся і помалу звівся на ноги, так як часом зводиться впалий кінь, шарпнувшись рештками конячої снаги. Звівся на ноги, і став на них, похитуючись. Роздвоєне його єство помало почало входити в єдині береги. В лісі вже темніло. Сонце давно вже зайшло. Навколо стояла тиша. У цілому світі стояла тиша. Лише десь чутно було якісь підозрілі звуки, ніби хтось, ідучи, клацав погано підкованими човітьми, на яких поотставали підкови. Але звідки ля ці звуки походили, Годі були розібрати. Голова Максимова запаморочилася, Його нудило. А Ванті проказав хтось у нім тихо, Жалібно, зі сльозами, Але вперто, завзято. Постоявши ще трохи, Максим нарешті прийшов остаточно до пам'яті І відчув, що він смертельно перемерз, Та ще що він зовсім мокрий. Його трясла пропасниця, аж зуб не потрапляв на зуб. Тоді він над людським напруженням волі вирвав, витяг ноги зі снігу, дерев'яні, чужі, зовсім-зовсім чужі ноги, і пішов. Він ішов гойдався на місці, м'яв сніг, тияючись, і Лубонь схлипував від болючого корчу, що хапав за горло. Так, найліпше було б отак заплакати гірко-гірко, і безнадійно, і лягти б клубочком у сніг, отак плачучи. Але кому те потрібно? Кому те потрібне? І він йшов. Раптом по ньому пробігла гаряча хвиля. Він почув голоси. Тіло затерпло, а серце почало шалено битися. Воно гнало по тілу кров, аж у пальці заходили зашпури. Голоси. Але де? Звідки ля вони? Чи то, може, омана? Зупинившись, Максим прислухався, як волк, аж у вухах задзвеніло від напруження. Але ніде ніяких голосів не було чути. Він напружив зір, вдивляючись у морок, у легіони дерев, що обступили його з усіх боків. Вони, здавалося, всі помаленьку і нечутно ворушились. Тільки один Максим серед них стояв нерухомо, як пень, засередившись у свою волю, Максим нарешті почав розбиратися в ситуації. Навколо було вже зовсім не вечорова сутінь, а ніч, місячна холодна ніч. На небі, якраз на тім самим місці, де було недавно сонце, тепер стояв місяць у повні. До болю яскравий, він дивився у саму Максимову душу, а на тому, на тому місці, як на сліпучому екрані, Виразно виступала розшифрована ще з дитинства таємниця його сірої плями. Каїн підіймає брата Авеля на вилах. Так виразно, як ще Максим ніколи не бачив. Навколо тиша. бідали бідало вщух, бо ніде ніяких звуків, ані пострілів, ані людського голосу. Аж дивно, ніби нагло все вимерло. Чи може вже десь там усі один одного побили у велетенськім побоєвищі, і тепер лежать трупом на тім полі навколо того міста Гайворона, і під місячним сяйвом біліють їхні одірвані голови не на мечах, а на автоматах, пістолях і гранатах. Лежать, а над ними Каїн підіймає брата Авеля на вилах, як прапор як девіз, як емблему. Тиша, тиша була така справді безмежна. Лиш десь далеко-далеко, ніби щось вистукуючи за абеткою мурзи, ледве чутно лопотів автомат. Та-та-та-та, та-та. Максим слухав пильно. Було таке враження, ніби десь там хтось лишився один на цілий світ. І вже конаючи, ще продовжував битися. Бився до останку, сам один, але проти кого? Ніхто ж йому не відповідав, а може то він обстрілював звідчую того каїна на місяці, що наштрикнув на вила брата свого Авеля. Без сумніву, фронт перекотився, перейшов десь далі. Зробивши цей висновок, Максим рушив уперед. Туди, де той хтось один далеко-далеко стріляв із автомата стоячи Максимові на дорозі. Саме туди Максимові треба було йти. Максим керувався не компасом і не мапою, він мав те шосте чуття, що властиве не так людям, як тваринам, і що він його тренував у собі в час ув'язнення в Сибіру. Піднявши лице вгору, він подивився в ніч, послухав і точно визначив, де його дім. Там, далеко, за сотню згаком гаком кілометрів, але там. І йшов навпростець, рівно, мов би по струні, протягнуті від свого серця, до того дому, туди, до сина. Ось так він і вирішив іти, навпростець, обминаючи села і міста, перетинаючи шляхи втоперек і навскіз. Тіні від дерев пописали сніг чорним мережевим. І в ньому рухалась Максимова тінь.